Rugăciune de mulțumire pentru taina Duhului Sfânt. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc, Duhul adevărului, Cel care pretutinderea ești și toate le împlinești. Te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă taina ta, cea de nepătruns, Nouă să o desușim treptat ne Prin darul tău, cu care ne a împărtășit, cu bogăția minunilor Domnului Iisus Hristos ne-ai uimit. Noi pe Domnul l-am mărturisit, căci toate câte are Tatăl, pentru Fiul Său celibit, iubit, le-a pregătit și i-l-a dăruit. De aceea prin tine, Cel care ai rămas nenumit, Izvorul acestor daruri necreate, nesfârșite, nouă ni s-a descoperit. De aceea, prin mulțimea numelor ce pot fi date Harului, Sfinții te-au denumit Duhul lui Dumnezeu, Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul sfatului, Duhul tăriei, Duhul cunoștinței, Duhul bunei credinței, Duhul temerii de Dumnezeu, Duhul înfierii, Duhul adevărului, Vistierul bunătăților și Dătătorului de viață. Aleluia, slavă ție, Împăratul Ceresc, Duhul adevărului, Cel care pretutindenești și toate le împlinești. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin tainata cea minunată, pentru noi, Vistierul bunătăților ai devenit. Pentru noi, dătătorul de viață ești, voința tatălui ceresc și a Fiului Cerubit, pentru noi o împlinești, căci plinătatea cea dumnezeiască o înmulțești, toate le cuprinți, toate le știi, toate le împlinești. Ca o putere nesfârșită ești. Ca un tot puternic peste toate făcurile stăpânești. Cu izvorul nesecat al înțelesurilor și al înțelepciunii tale, toate cu înțelepciune de Bunătățile cele veșnice le făgăduiești. Cu puterea ta făcătoare de viață, toate le sfințești și pe noi cu grijă ne călăuzești. Ne înveți, ne mântuiești, de păcate ne curățești. De dușman și demon ne ape, ne ferești, ne ocrotești. Aleluia, slavă ție, împărate Celes, Duhul Adevărului, Cel care pretutind de ne ești și toate le împlinești. Te iubim și îți mulțumim fiindcă taina tacea Dumnezească prin Duhul în ne dăruit, prin taina Sfântului Botez, de păcatul strămoșesc ne curățit, prin taina Sfântului Nir. Cu lumina cea veșnică ne-ai pecetuit, Prin taina sfântului maslu, Spre viața cea veșnică ne-ai pregătit, Prin taina preoției ne-ai îmbisericit, Și sălaș al tău am devenit, Prin taina sfintei euharistii ne-ai mântuit, Sfințit, desăvârșit, Dumnezeit. Prin taina spovedaniei un neam ales ai agonisit prin taina anunții limbile de foc peste apostoli propombăduitor ai sfintei evanghelii ierarhi duhovnici proroci și postitori călugări înțeleți, atunci ai pogorât și din ei Fii ai împărăției, luminii și învierii ai ales și ai pregătit.